«Один стояти тут, де ми стоїмо. Власне, не в цьому самому місці, а підшукавши якусь бухточку в протоці Шокальського. Стояти доти, аж доки віджене важкі крижини з нашого шляху. Дуже можливо, що в такому разі нам доведеться перебути тут цілу зиму і вийти звідси лише наступного літа. Коли умови будуть сприятливі, ставив Запара. «Цілком вірно, продовжуючи викладати свої плани, Відповів Кар Каргідрологові. Бо може статися, що наступне літо буде холодне, крижини не потануть, і ми не виліземо звідси, а просидемо між цими горами ще зиму. Звичайно, коли дозволять харчі, не з'явиться цинга або ще якась напасть. Другий варіант – негайно повернути назад у Карське море. Спробувати пробитись через Кригу, користуючись щілинами та розводдями. Справа ця неймовірно важка, бо це значить повернутися у ту кригу, від якої ми втікали. Абсолютно більший шансів в разі ми повернемось у Карське море, що пароплав за кригою. Тоді найбільш імовірне те, що зимою його розчавить крижаними затисками, а коли ні, то подрейфує хто зна куди і невідомо, скільки часу дрейфуватиме. Нарешті третій варіант – іти через протоку в море Лаптєвих. І коли там не дуже важка крига, то повернувши на південь уздовж берегів острова Більшовик, вийти в протоку Бориса Вількіцького. Цією протокою нам може вдасться повернутися додому. Коли ж додому вертатись буде пізно, то зазимуємо біля мису Челюскина де є досить глибокі бухти. А найголовніше, додав Запара, наукова база і радіостанція Арктичного інституту. Цілком вірно. «То яка ваша думка, товариші?» – запитав Кар. Слово взяв Торба. «За нашою кормою», – казав він, – «там така крига, що не тільки наш пароплав, а й Красін навряд чи подужає». Зимувати тут немає рації, вугілля дуже мало. Протягом зими грітись нам треба, а влітку на зворотний шлях палива може не вистачити. Радіо в нас фактично немає, і допомогу викликати не зможемо. Треба йти в море лаптілих». Запера підтримав думку механіка, хоч доводи його були не зовсім до вподоби карові і особливо Торбі. Гідролог сказав, коли нас затре кригою в морі Лаптєвих і ми там зазимуємо, то все-таки більше користі буде, ніж дрейфувати в Карському морі. У Карському морі хоч приблизно можна вирахувати, вгадати, куди нас занесе. А от в морі Лаптєвих далеко від берегів ще не зимував ніхто. Нічого не вирахуєш, нічого не вгадаєш. Ми зробимо дуже цінні дослідження. Та ви набалакаєте, сердився Дорбат чи навмисне схочете зимувати. Саме в цей час у каюту Кара, де відбувалася нарада, зайшов Лейте. Його коротко поінформували про нараду. Він теж був тієї думки, що треба йти через море Лаптєвих до протоки Вількіцького. На тому й порішили. Після того Лейте розповів про становище з харчами. Харчів, коли їх видавати за нормами попередніх днів, Мало вистачити на 70 днів. На думку Лейте, цю норму безболісно можна було зменшити, щоб розтягти їх на 90 днів. Кар написав наказ про те, що пароплав виходить у море Лаптєвих, що пайка зменшується і що мисливці мусять забезпечити харчуванням команду. Вершометові доручалося відібрати кращих стрільців і організувати з них мисливську команду. Розділ 14 Вночі дивно зоріло полярне небо. Мабуть, тумани поховалися за горами, над арктичними озерами, в розколинах гледчерної криги. Ритмічно працювала парова машина і ледве помітно дрижали палуби лахтака. Гвинт вирував за кормою і мерехтіла пінєва стежка, вказуючи шлях, що ним пройшов пароплав. Лахтак простував упевнено – переднім ходом, коли неколи то відштовхуючи, то підмінаючи під себе невеличкі крижини. На тисячу миль навкруги зоріло полярне небо над темним безлюддям.